dat die woorde van ons mond en die oordenkingen van ons hart wel behaaglik wees voor u aangezicht, o Heere, ons rots en ons verlosser. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, van Jezus Christus ons Heere, door die kracht van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, kom ons loof, die Heere, ons sing een besalm nou het gesoek na op een wat praat oor Godse koningskap nou wil ek gauw by die kinders hoor wat weet julle van een koning, wat sy goeders het een koning als wat om een koning maak, help gauw bykie hy het sekere goeders wat ons weet wat om nou een koning maak en sekere plek waar hy sit, weet julle wat van ons praat een koning, het julle al op die brengies gesien, hy het gewoonlikke hoed wat anders like as al die ander mense sy hoede hy het, wat noem julle dit? een kroon hy het een kroon op sy kop Nou, Christokie, hy glimlach dadelijk, want hy het die minions gekyk en hy weet van King Bob, een van die minions wat ook koning was van Engeland vir een paar sekundes. Koning het een kroon, en dan het hy een besondere plek waar hy sit. Weet jylle, wat is dit? Dit is een troon. Nee, nie daar die troon nie, dit is een gouwe troon, wat in die troonsaal is van die paleis, nie een klein kamerkie nie. En dan het hy ook prachtige kleer aan, koningskleend. Nou wanneer die Bijbel praat van die koning van alle konings, dan word het in hierdie psalm beskryf. Nou luister gauw na hierdie woorde, en luister of julle kan hoor, hoe hier van die koning gepraat word. Die Heer is groot, waar sy ons top omwenteel uit die dieptes op. Nou hierdie groot woorde beteken eenvoudig, Jerusalem was die hoofstad van Israel, en hier die hoofstad is gebouw op 7 jevelkies, En een van die siewe jevelkies was die jevelkies Sion. En op die jevelkies Sion was daar hierdie kerk, die tempel. En een keer, elke jaar, het elke Israeliet na Jerusalem gekom vir een offer, om vir die Heere te sê dat hulle jammer is oor hulle zonde. En as hulle nou van die platte land af na Jerusalem te kom, dan sien hulle hierdie stad met sy siewe jevelkies. En dan sien hulle, op hierdie jevelkie is die kerk, die tempel van die Heere, en gaan hulle, nou luister hoe beskryf hy dit, hy is lofwaardig, waar verhewe die berg en stad in songlans bewe, en siont in die noorde, blink boe die lof van woorde. En nou met julle ontdou, Israel was amper, is nog steeds, een woestik woestijn. En as jy in die woestijn so ver kyk, dan sien jy, daar die hersens skim, hoe dit so bewe, van die hutte. En nou sien hy Jerusalem ook daar, en hy dink daaran, dat die Heere, die Koning is daar. Nou sien hy, Daar waar in vlekkeloose wit die koning van die wereld sit, het hy wat teen die vijand waak as rotsburg onbekend gemaakt. Hoe prachtig, ons sing vir hierdie koning in vers 5, laat sie ons berg, wat is hierdie sie ons berg? is die plek waar die tempel staan, waar hulle kerk hou. Laat sie ons berg weer klink van vreeg en dit gaan nou weer klink as ons vir die heren hierdie psalm singt laatst Judas dochters al verheug, omdat Gods oordeel al verblij het, die oordeel wat sy volk bevry het, anskou die stad, met skanse, paleise, toering traanse, hoe dat al prijk met niewe pracht, en meld het aan die jong geslag, hier praat en hier met die kinders, jy moet hoor, God is die koning, die God is ons God, en hy sal tot die dood toe ons geleid. Wat er vreugde, wat er troos. Kom ons loof die Heere vers 5 besalam 48. Die Heere is groot, waar sie ons top, omwintel hy die dieptes so. op hy is lofwaardig waar verheven, die berg in stad en zonglans beven, en zie ons in die noorden, blink hoe die lof van woorde, daar wit, die koning van die wereld zet, wat in die vijand waak, als rotsberg kind gemaakt. Laat sie ons berg weer klink van vreug, laat jy das dochters overheug, Omdat Gods oordeel al verblij het, Die oordeel wat sy vol bevrij het, Aanskou die stad met skansen, Paleise toren transe, hoe dat al breek met nieuwe bracht, en melde het aan die ongeslacht, die God is onze God, en hy zal to die dood toe ons geleid. Omdat ons skrifleesing uit die Nieuwe Testament is, luister ons na die samenvatting van die wet uit die Oud Testament en daar is twee gedeeltes wat die Heer Jezus aanhaal wat ons baie keer lees, wat vir ons die wet saamvat. In die eerste gedeelte lees ons in die Theonomium hoofstuk 6, ons lees vers 4 en 5 en dan blaai ons ook na Leviticus hoofstuk 19 en, en daar lees ons vers 18, wat die Heer Jezus baie gevoeg het, toe hulle van hem het oor wat is die belangrijkste gebod en die 10 van die 10 geboeie. Schies, Leviticus 19, vers 18. Luister mooi, want daar in de te gepraat word van die enige Heere, betekende, daar is net een God, en daar moet ook in jou leven net een God wees. Niks moet belangriker wees as hierdie een God Dit in Oemim 6 vers 4, Hoor Israel, die Heere, onze God, is een enige Heere, daarom moet jy die Heere jou God lief hee, met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou kracht. De Viticus 19 vers 18, Jy mag nie wraakgierig of hadraand ten oor die kinders van jou volk wees nie, maar jy moet jou naaste lief hee, soos jouself. Ek is die Heere liefdes, want die Heere vir ons sê, verduidelik hoe om as burgers van sy koninkryk te lewe, dan sê hy, dit is die belangrijkste van alles. Liefde. En as jy besef, my liefde in die week, bykie te kort geskiet, daar was die tyd wat ek liefdeloos daak opgetreed, wat ek my vererg het, wat ek my meer verloor het, wat ek nie aan die Heere sy eer gedink het nie, wat ek bykie ver van die Heere af was, dan is het nodig dat ons nou dit beleid, kom ons sing gesang 69, en ons sing net vers 3, om vir die Heere jammer te sê, dat ons sy gebod oortree, en dat ons nie in sy liefde opgetred, gesang 69 vers 3. Leeg net met my sonde las. O ek die verdienste vast, ek kom om vergeving vraag, die het ook my skuld gedra, die gesla tot heil spontijn, was my heiland maak my, Geleefd is, wanneer die Bijbel met ons praat en vir ons sê dat God ons sonde vergewe, dan beskryf hy dit in 1 Janus 1, ek wil die vir die lees, vers 9, as ons ons sondes belei, hy is getrouw en rechtverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongerechtigheid te reinig. Weet jy toe ek mooi oor die vers nadink te maak, het vir my glad nie sin nie. Hoe bring jy die dinge by mekaar uit? God is die rechtvaardige rechter, jy staan, hy is getrouw en rechtvaardig. Nou as jy een rechter krij wat getrouw en rechtvaardig is, dan moet hy alles sonde straf. Kom ons sê, jy het een familielid wat skade gekry het door een misdadiger en hierdie misdadiger kom voor een rechter, en hierdie rechter sê vir een man, ek hou van jou gezicht, jy kan maar reis toe gaan. Is dit een rechtverdige rechter? Jy sal wel hee, daar die sonde moet gestraf word, daar die oortreding van die weet. As jy self voor so rechter staan, dan sal het ook op daar die oomlik vir jou goed wees. Maar wanneer die Bijbel sê, God is die rechter, dan beteken het, hy moet elke sonde straf. Nou wat gebeur met my sonde, as ek het beleid? Die verskrikkelijke ding is dat die Bijbel vir ons leer, elke sonde wat God vir jou vergewe, word aan Jezus aan die kruis gestraf. En dit is nogal iets om oor na te dink nie. Hy straf elke sonde. Daar is nie een sonde wat ongestraf blij. Nie. En wanneer hierdie vers dan sê, as jy jou sonde belei, hy is getrouw en rechtvaardig, dan kan ons daar in sêt dat hy nie jou straf vir daardie sonde, nie, maar Jezus aan die kruis straf, so dat jy vergewe kan word, van al ongerechtigheid, en dit maak een verskil, dit maak, wat wanneer ek hierdie week, terug gaan om die wet van die reid te leef, dat ek besef, my sonde, elke sonde wat ek doen, het een inpak, op die kruis, kom ons vraag die Heere, dat hy vir ons een liefde skenk, dat ons in hierdie week na ben om gaan leven, Kom ons doen dit, wanneer ons nou ons geloof in God die enige beleid. En sing dit vandag, ons sing gesang 82, vers 1, vers 2 en vers 3, vers 1 oor God die Vader, vers 2 oor God die Seen en vers 3, oor God die Heilige Kies. Kom ons beleid ons geloof in God die enige gesang 82, vers 1 tot 3. Gelo God die Vader, Almachtig Scheeper Heer, wat hemelig en aardig en Verloos hy uit genade Ek glo in Jezus Christus Hy van die wees ontvang Is uit die macht geboren Moes aan die kruis uit hang. Het graf en dood oorwind as God boe alle goede, sal weer als rechter kom, oor levende en dode. Die heilige gees is, is Heere, en laat leef, hy maak sy kerk ook heil, Amen. Aan God drie enig eer wat sonder skuld vergewe die lewe op laat staan en ewig ons laat leef. Brooders en sisters, die heren praat met ons uit die nieuwe testament, vandag uit Matthäus hoofstuk 13. En ons gaan twee gedeeltes uit die hoofstuk lees. Ek wil net gauw my bybel uitkry dat ek vir u kan wees op die bybel wat a kaartje het achterin die structuur van hierdie, hierdie evangeliebeskrywing wat u dat nou al reeds goed ken, in die bybelkie is dit, achter in die bybel, die kaart van Palestina ten tijde van Jezus, en nou is daar een paar plekke wat belangrijk is, jy sal sien, op hier die kaartkie sien jy aan die, redelijk aan die boekant, Galilea, dit is so die ronde dammekie daar so in die middel van die kaart, die see van Galilea, En het is in daar die omgeving dat Jezus groot geword het by Nazareth. En toe gaan hy af na die Jordaan-Rivier. En nou as jy kyk nou tussen die boonste die wat nou die see van Galilea is, waar hy groot is, en onder die dode see is die jordaan wat afloopt tussen die twee. En Jezus het afgegaan na die Jordaan-Rivier om sy bediening te begin. En daar het Johannes die doper om gedoe. En Jezus het dan van Jerusalem af daar, aan die linkerkant, as hy kyk na vir die dode see, van Jerusalem af, opbegin beweeg, om sy werk, as die Messias te doen, wonderwerke te doen, wat Matthies vir ons beskryf, om vir die alles vir die mense te wees, hy is die Messias, hy is eigentlik die koning, wat die oud-testement beloof, en hy het opgegaan, door Galilea, het sy wonderwerke gedoen, by al die dorpies in Galilea, by Nazareth, Tiberias, Kana, sy eerste wonderwerk gedoen, Capernaim, en toe het opgegaan, jy sal sien boek aan die see van Galilea, is daar het dorpie, sy sy Riafie sien hy om, en daar was die draaipunt Matthies 8, dis waar die hele boek omdraai, dis waar Jezus gevraad, wie sê jylle is ek, en Peter het geantwoord, jy is die Christus, en is net daar waar hy sy certificaat gekryd, aan die universiteit van Jezus, hy het geslaag, Dit wat Jezus vir hulle wou leer, het hy bereik. Hulle moes leer dat Jezus die Christus is. En toe draai om. En vandaar af gaan hy af, af, af, af, terug na Jerusalem. En in Jerusalem is hy gekruisig. En het hy sy Messias werk voltooi. En hy het weer van sy disciples verskyn, sê Matthäus, aan die einde. En vir hulle laatste groot en belangrike werk en opdracht gegeen, om disciples te maak van mense. En hulle te leer, en deel van die goed wat hulle geleer moet word, is dit wat ons vandag gaan lees. Nou jy sal baie keer hoor, dat die hier Jezus praat van, die koninkryk van die himmel is soos, en dan gebruik hy een beeld, om in die gelijkenis te vertel, en ons het verlede keer gehoor, hierdie gelijkenisse is nie maar net mooi storykies nie. Dit is eigenlijk verskrikkelijk. As jy daaran denk dat Jezus sê, hierdie gelijkenisse, is net vir die disciples bedoel, is net vir volgelinge van Jezus bedoel, net mense wat kinders van die Heere is, kan het verstaan. Vir die ander mense, blij dit storykies, vir jou wat het verstaan, verander het jou hele leven. Jy manier van dink, van doen, van optreen, ons gaan vanochtend oor, in die vier beelde wat die Heere Jezus ons gee, wat er inpak dit op ons elkense leven het. Nou gaan ons eerst uit die Bijbel lees en daarna gaan ons saam bid, luister mooi. Jy moet nou kop hou. Ons begin lees in Matthies 13 vers 31, die opskrif die gelijkenis van die mosterdsaad en die sierdeeg. Dit is die eerste twee gelijkenisse van vers 31 tot vers 33. Die volgende twee sien ons dan in vers 44 tot vers 52. Die gelijkenis staan daar van die verborgen skap, van die perl en van die visneed. So hier is een klompie gelijkenisse wat ons gaan lees vandag en ons gaan kyk elke keer vanuit die ander hoek na hier die koninkryk van die himmel hy praat net oor hier die eenzaak, die koninkryk van die himmel en hy bekijk om van een paar hoeken af so dat ons mooi kan verstaan en een greep kan kry oor wat is die koninkryk van die himmel Kom ons lees saam, as ons klaar gelees het, bid ons saam Matthies 13 vers 31 Een ander gelijkenis het hy hulle voorgehou en gesê die koninkryk van die jemele is soos een mosterd saad wat een man neem en in sy land saai wat wel die kleinste is van al die soorte saad maar as dit gegroe het, groter is as al die groente soorte en een boom word so die voels van die jemele kom en nes maak en sy takke A ander gelijkenis het hy hulle vertel. Die koninkryk van die jemele is soos suurdeeg, wat die vrou neem en in drie mate meel inwerk, totdat het heel te mal ingesuur is. Al hierdie dinge het Jezus dier gelijkenisse vir die skare gesê, sonder gelijkenis het hy vir hulle niks gesê nie, so dat word die woord wat gesprek is dier die profeet, en ek sal my mond oopmaak dier gelijkenisse, en ek sal uitspreek die dinge wat verborge was van die grondlegging van die wereld af. Vers 44 verder is die koninkrijk van die hemel soos een skat wat verborge is in een saai wat een man krij en wegsteek. En uit blijdskap daardoor gaan hy en verkoop alles wat hy het en koop hier die, daar die saai land. Verder is die koninkrijk van die hemel soos een koopman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 maar gooi die slechtes weg. So sal het wees in die volleinding van die wereld. Die engele sal uitgaan en die slechte mense onder die rechtvaardigers uit afsky en hulle in die vuur oont gooi. Daar sal geween wees en geknars van die tanden. Jezus sê vir hulle, het julle al hierdie dinge verstaan? En hulle antwoord om, Ja, Heere, toe sê hy vir hulle, daarom is elke skrifgeleerde wat een leerling geword het in die koninkryk van die jemele, sê sy huisheer, wat uit sy skat, niewe en oudinge te voorschijn brink. En tot so ver ons skrifleesing mag die Heere verheerlik word, dier die verkondiging van sy woord kom ons bid samen. Wonderlijke Vader, ons dankie dat ons kan saamkom as die kinders om jy te aanbid, ons dankie vir die voorrecht, dat ons jy kan ken, en dat ons gelijkenisse kan hoor, en nie net maar stories hoor, en nie maar weet, dat jy met elke van ons praat, en die Heilige Geest ons harte verander, dat ons nader aan jy kan leven, dat ons jy kan verheerlik met ons levens, dat ons jy wil doen. Heere, waar ons dit nie doen, nie, dit het ons belei met die liet om te sê, ons is jammer, dat ons jy eer aangetas het, vergewe ons en ons dankie vir die belofte dat hy nie ons vir daar die sonde straf maar Heere Jezus dat hy bereid was om daar die straf vir ons plek te dra. Dankie Heere Jezus vir dit. En nou is ons gebed Heere dat hy ook met ons een pad sal loop in die week voor en ons, ons bid vandag vir hulle wat nie hier kan wees nie, wat siek is. Ons bid vir hulle Heere wat worstel met ernstige siekte, wat swak is, wat pijn heen wat so graag hier wil wees om u te aanbid, en vir wie dit onmoendlik is. Ons draal hulle vandag in die op, Heere. Ons bid vir hulle wat kankerbehandeling kreeg. Ons bid vir hulle wat platgetrek is, dier griep en verkou is, wat ook nie hier kan wees, en ons bid dat u hulle spoedig genees. O Heere Jezus, ons bid vir hierdie gemeen. Ons dankie vir die voorrecht, dat ons deel kan wees van hierdie stikkie van die Koninkrijk. En ons gebed is, Heere, dat u hierdie kudde sal verzorg, dat hy vir ons as herderspaar en gesin van hierdie gemeente ook sal sorg. Stank jyre vir die liefde, die ondersteuning, die gebede wat ons dra Ons vraag jyre dat hy ook nou met ons sal wees, want ons een bijeenkomst na die eredienst het en saam eet, en dat hy daar sal wees om ons ook in daar die geselligheid te sien. Jyre Jesus ons ontvang soveel genadegaves uit die hand en ons loof hy daar. Ons gebed is dat jy nou met ons elkens sal werk, dat die woord in ons harte sal plant, dat het kan groot word en vrucht dra, en jy verheerlik in Jezus naam vraagstuk, Amen. Geliefdes in ons Heere Jezus Christus, ek moet nou sê, my vrou raak soms gefrustreerd met my, en dan sê sê vir my, verstaan jy nie, moet ek vir jou preenties teken. En het werk baie keer vir my om preenties te teken. Want dis wat Jezus doen, hy teken preenties so dat ons kan verstaan wat hy vir ons sê, en inzicht kan kry, en sy wil. En hy geef vir ons een klompie preenties van dag saam, wat ons help te verstaan wat hy vir ons wil leer wat wie hy is en wie ons is. En dit is waar oor al hierdie prentjies gaan, waar ons vandag gaan kyk. Want het is aangrijpend om te sien, hoe die Heer Jezus beskryf wie hy werkelijk is, en hoe dit van toepassing is in elke beeld. En nou moet ons verstaan, hoekom gebruik hy syke klomp prentjies? Want elke prentjie kan nie die volle prent vir jou gee van die groot story van wie God is en wie ek is in sy koninkrijk so hy gee paar prentjies vir ons om net so ietsie te verstaan van wie is God en wie is ek nou die eerste prentjie wat hy vir ons gee is nou daar die pakkie saad en die mosterd saadjies en nou hy is nie bezig met die biologie les om te sê, dit is letterlik die kleinste nie want die ouw sal dadelijk sê, maar doe hom nie daar is die wetenskap al bewys, daar is kleiner saadjies hy gebruik net hierdie saakje as een hyperboel om te sê, hier is een verskrikkelijke klein saakje wat baie groot wordt en dis die prentje wat ek vir jou wil gee oor die koninkryk. En weet jy, ek het baie keer al hierdie gelijkenis gelees en hoor ek elke keer hierdie Jesus sê, die koninkryk van die jemel is soos hierdie prentje of soos daar die prentjie, en dan denk ek, wel, dis interessant dis nou die koninkryk is. Maar weet jy wat sê hy eindelijk hier? Hy sê eindelijk, onthou Jezus is koning. Onthoud het. Van die begin af, van die eerste hoofstuk, die geslagsluis van Jezus, sê hy daarmee, uit die nageslag van koning David, kom hierdie koning, Jezus. En hy beskryf van die begin af, van alles wat Jezus doen, onthoud, dit wat voorspel is in die oud-testement, en dit is al wat Matthäus doen, vir hulle te sê, kijk uit die oud-testement, daar is een koning voorspel, hier is hy nou, Jezus is die koning. En dan kom hy by die bergbedekasie, wanneer Jezus uiteindelik vir die mense verduidelik waar oor sy boodskap gaan. En dan verduidelik hy vir hulle in werkelijkheid. Hy is die koning, en dis vir die mense binnen sy koninkryk, lyk en leef. Hier sal en daar, ons het begin met die zalig spreking, en ons gesê die middelpunt en die hoogtepunt van die preek van die zalig spreking, is die onse vader. En die belangrike deel daarvan wat ek en jy bid is, laat die koninkrijk kom. Ons het gesing, voor hierdie eredens het ons gesing, die reik is van ee. Ons syng het beteken verkeerd, ons sê, want die reik is laat ek gauw kyk, waar is gesang 95, laat ons hy woorde recht kry. want ons syng het verkeerd, en ons moet het recht bid, blaai gesang het my na gesang 95, ons vader wat woon in die hemel, en syng ons aan die einde, van u is die reik, en die sterk en die ere, en syng het baie keer verkeerd, en syng ons, want u is die reik, dit is ook waar, want hier die reik staan vir koninkrijk, want u is die koning, maar van u, is die koninkryk. Want daarom in die bybel staan daar, die koninkryk behoort aan jy. Dit is iets wat van Jezus is. Dit behoort aan hom. As ek een potloot het, dan behoort hier die potloot aan my. En as iemand sê, van wees is hier die potloot? Dan sê ek, dit van my, dit is my naam. Van wie is hier die koninkryk? Dit is van God. Van u is die rijk. Maar weet jy wat bid jy eigenlijk, as jy hier gebed bid? Twee goed. Ja, jy bid dat Jezus eendag sal kom op die wolke en dat hy die koning sal wees oor alles en amal wat hom nie nou wil herken as koning nie. Maar die tweede ding, en dit is waarop Jezus klem lee hier, is dat jy bid, Heren, wees my koning. Wees my koning vandag. Laat die koninkrijk kom in my leven. Ek stel myself onder die koningskap. Dis wat jy daar bid, besef jy dit jy sê vir Jezus, wees my koning. Nou die eerste prinkie wat hy ons gee, is dat hy sê, waar Jezus heers as koning, lyk dit nie altyd so nie. Hy sê vir mense, weet jy waar jylle klompie by mekaar kom, jylle wat weet dat Jezus koning is, maar nie moedeloos word, want dit gaan baie keer gebeur dat dit nie lyk of dit een plek is waar God regeer nie. Waar jy gesê, maar hier is dan nie te hou vol mense, die meeste mense is daar buiten. Die meeste mense in die wereld erken nie, dat Jezus koning is nie. En nou gaan het nog baie keer slecht met hierdie onderdane van Jezus se koninkrik. En dan nou begin hulle vraag, maar hoekom, as Jezus dan die koning is, hoekom gaan het so slecht met sy onderdane? Maar nou sê hy, onthou, hierdie prentje van die mosterd saak je ook klein saak maar hy is bezig om te groei. En dit het implikaties vir my siening oor Jezus en vir my siening oor myself en my eie opdracht. Aan die ene kant beteken hierdie sakkie, die pakkie met die saad van die mostersaad vir my moet nie moedeloos word. As jy bezig is met klein goeikies, weet nie of het net ek is nie, maar ek weet daar sekere mense wat werk doen, elke dag en dan daar ons wat waarskaf, en dit is hoe ek voel, baie keer. Ouwens wat werk, het een sekere taak en hulle voltooid het en handel het af en hulle kan sê, daar is my stuk voltoide werk. En dan is die ouwens wat weerskaf is, hulle is verskrikkelijk bezig, maar hulle krij nie veel gedoen nie. En ek voel baie keer, jy is lang baie bezig, maar jy krij nie baie gedoen nie. Jy is lang met, en daar langs die pad krijg, een ding gedoen vir Godse Koninkrijk. En nou sê hy, hy moet nie moedeloos word nie. Nou daar jou God is bezig want die bybel beskryf ook, hy is die een wat laat groei, en jy is bezig met een baie groot project, jy is deel van Godse koninkrijk, en hierdie koninkrijk is bezig om te groei, en weet jy wat, jy ja, die voorrecht dat jy deel is, van hierdie geweldige groeding wat God bezig is, om met sy skeping te doen, uiteindelik gaan het eindig sê openbaring, en dit geef vir ons die ander preentje, van maar dat alles gaan eindig, en die heerlijkheid by God. Maar jy is vandag bezig om een klein stukkie te bou van hierdie koninkrijk. Jy plant al een saakje, jy vertel een iemand van Jezus, jy gee een iemand een glimlach of een of een stukkie ondersteuning of een gebeekje. Maar dit het een geweldige inpak. iemand wie sy boek ons gelees het op een stadium in een klas wat wat het beskryf het met een theorie, hy noem het die chaos theorie. En hier die chaos theorie sê, een klein dingetje wat gebeur, het een geweldige inpak, hy gebruikt die beeld van een skoenlapper, hy sê, ergens in die wereld is dat dan ook een skoenlapper, wat sy flerke klap, in Hawaii, maar hierdie flerklap, sit een ding aan die gang, wat uiteindelik een orkaan veroorzaak, duisende kilometer verder in Amerika, en die positieve kant is, hy kan vandag een klein dingetje doen in jou lewe, wat een geweldige inpak het, voor het. Je kan daar ook vandag vir iemand bid, iemand ondersteun, vandag getrou wees aan Jezus, en het kan een geweldige inpak hee, 1, 2, 10 geslachte later, van iemand wat vandag getrou was. Want aan daar wat sê Jezus, mense wat nou omkom en sê, Heere, Heere, ons het in die naam geprofiteer, en allerhande dinge gedoen, en Jezus sê, ek ken julle nie. Jylle is nie deel van die koninkryk nie, want jylle doen nie die wil van my vader nie. Matthies 7 beskryf hy dit. Hy wat die wil doen van my vader, is deel van die koninkryk. So hierdie pakkie saad van die mosterd verduidelik vir ons. God is die een wat bezig is met hierdie klein goeikies wat groot goed word, en hy is bezig in jou en my leven. Wat al bezig is met die klein dingetje, maar dit het een groot inpak, moet nie dit gering skat nie. Die tweede beeld wat hy ons gee, is dat hy praat oor sierdeeg. Nou ken jylle kind oor Dat opa of oma of maapa bykie vir jylle weis. Hef wat meel, dan gooi hierdie pakkie goeders by. Pakkie bruinerige goekies. En dan meng jy nou hierdie deeg met water, met alles wat jy ingooi, en dan sien jy hierdie ou bolliekie deeg. En jy sit om ergens waar het bykie warmerig is, en jy sien hoe hierdie ding begin, groter en groter en groter word, en hoe dit reis, en nou sê die heren, die koninkryk van die jemele is soos een stikkie sierdeer. Dit het een invloed, baie meer as wat jy kan sien, of baie meer mens as wat jy denk. Ondou nou, as ons praat van die koninkryk van die jemele is soos, dan wijs hy vir ons een preenke en hy sê, dit beskryf iets van God die koning, dis hoe hy werk, jy sien nie waar hy werk nie, maar het een geweldige invloed op een klomp mense. En weet jy wat? Jy is die seerdeur. Want wat ek moes leren, wat my geweldig gegryp het in die gedeelte, is dat die Heere sê, wanneer hy sê, die koninkrik van die jemele, hy praat nie oor iets ergens wat, hy praat oor jou. Jy is deel van die koninkrik van die jemele. So as hy sê, die koninkrik van die jemele is oor seerdeur, en sê, jy is seerdeur. Jy het een invloed op baie meer mense as wat jy denk het nie geringskap nie. Ek kan ook dink, my woorde, my optrede, my gesintheid het nie een inpak op baie mense nie. Dit het. Hoor wat sê die Heer in 10 geboeie? Hy sê, tot in die duizendste geslag van die wat my lief het. Dit weet jy vandag doen, een inpak as jy vir God lief het. So wees vandag vir God lief, dit het een inpak tot in die duizendste geslag. Dit is iets geweldig. Die Heere sê, jy is sierdeeg. wees een positieve invloed daar by jou school, waar die maaikies, wat sê die 10 is, so negase, so negatief, wees jy die sierdeeg wat Godse liefde saai daar. Waar mense om jou, nie Jezus as hulle koning sê nie, wees jy die een, wat Godse liefde vir hulle wees. Wees jy die een, wat bemoedig, wat troos, soos wat Jezus gedoen het, wat mense moed en praat, wat mense versterk, wat vir mense bid. Treffende beeld wat ek hierdie week weer gelees het is, die beeld van een dorpie in die Tweede Wereldoorlog wat bomaanvallen gekryd en alles is plaatgeskiet en daar was een beeld op die kerk, die markterrein in die middel van die dorpie. Een beeld van Jezus wat hulle gehad het wat stikkend geskiet is dier die bomme, en die mense van die dorp het gekom, en die die probeer by mekaar maak, met stikkie cement, die hele beeld weer by mekaar opgerig het, maar op die eind die beeld nou klaar weer, daar staan tussen die handen af, en toe sit hulle op die eind, een plaaikie daar in die middel van die dorp, by hier die beeld, en sê, ga wees jy die handen, ga wees jy Jezus' handen, want hou jy is die sierdeeg, jy is Jezus' handen, waar jy beweeg, Jy moet mense dien, liefde gee, omgeen. Die volgende beelde krijg ons dan dat die heren beskryf van, van vers 44 af, die koninkrijk is soos een skat. En dan gebruik jy die beeld om te vertel van iemand wat kostbare perel. So hierdie twee prentjies, ons sê vir een man wat kostbare skat krijg. Nou heet dit gebeur in die boereoorlogtijd. Ek was daar by een rivier aan buitenkant Paul Roo, waar hulle konkas gevat het, en daar het hulle al die kostbare jyde, die servies en die kostbare goed, wat nog met die waken saamgekom het, het hulle in die konka daar in die rivierbed begrawe. En later het hulle weer, selfs die oorlkie, die trapoorlkie het hulle daar begrawe in die konka. En um, na die oorlog het die mense teruggekom en goed uitgegrawe, want die huise wat afgebrand is, weer opgebouw en die goede aangesit maar nou weet nie, die hartseer is daars is baie mense wat glad nie teruggekom het en die goed het begrawe gele in die rivierbedens en waar hulle ook hulle goed begrawe het en nou koop jy na die oorlog een stikkie grond en jy is nog besig en op een stadium is jy in die rivierbed sandgrijn en hoor jy hier so as een geluid onder die sand en jy grawe dit op en dan is dit hierdie skat en nou sê hy iets daarvan van hierdie prentjie wees dis hoe die koninkryk van die jimmel is die beeld gebruik jy met die perl van een man wat al sy goed is verkoop om hierdie een kostbare perl te kry, met andere woord, dit is vir hom die kostbaarste ding wat hy nog ooit mee te doen gekryd. Nou douie, as hy nou praat vir die koninkryk, waarvoor staan dit? Dit staan oor Jezus die koning, die waardevolste van alles is dat Jezus jou koning kan wees. Die waardevolste van alles is dat jy sal besef, die koninkryk van die jemel is as iemand wat hier beskryf word, vir wie Jezus die koosbaarste is, wat jy alles sal prijsgeen, dat Jezus net jou koning kan wees. Dit sien ons in die bybel baie keer gebeur, en daar er mense alles los, alles verloor, solang Jezus net hulle koning is. O Job het alles verloor, ons lees het in die oud-testement, hy het sy vrou, ach nie, sy kinder, sy vrou het hy nog by hom gehad, maar sy vrou het nie vir hom goeie raad gegeen. Hy het al sy goed verloor, sy aardse besittings, al sy kamele en donkies en beeste en skape. Hy het sy gezondheid verloor. En toe op die eind sê sy vrou man, vloek vir God en sterwe. Maar hy sê, die Heer het gegee, die Heer het geneem, ek gloe vast en die koning so sien ons in die nieuwe testament ook, want die disciples sê nie, hulle stel nie met belang in Jezus nie, want Jezus is nie die soldaat wat hulle verlos van die Romeinen nie, en dan allemaal draai weg, en Jezus sê vir die 12 disciples wil julle nie ook maar gaan nie dan sê Petrus, Heere, maar waarheen sal ons gaan, by jy is die woorde van die lewe, jy is ons koning, ons gee alles prijs so dat ons koning kan wees. En die vraag is, wat is jou prioriteit? Wil jy graag jou eie koning wees? Want die bybel beskryf in die volgende gelijk wat gaan gebeur met iemand wat daar die prioriteit het. As Jesus jou koning is, dan kan jy roekeloos leven, sorgeloos leven. Hoef jy nie, soos die heidende te spook en te spartel, om een bestaan te maak, om te oorlevene want dis wat ons allemaal dink, ons moet doen. En nou kom Jezus in Matthies 6, en hy sê, kyk na nou die natuur, is hulle bezig om te spook en te spaartel om te oorleef, die blomme van die veld, die vogels van die hemel. God zorg vir hulle. En dan sê hy, jylle is nog meer kostbaar, so wat moet jylle doen? Soek allereers die koninkryk van God. Wat is hier die koninkryk? hy moet my koning wees, en ek moet sy koningskind wees, sy onderdaan. En sy gerechtigheid, leven in die rechte verhouding met die koning, wat gebeur dan? Dan sê hy vir, vir julle alles gee wat julle nodig het, soos die vols van die hemel en die, die die lelies van die veld en die vols van die hemel. Jy hoef nie een kommer te leef nie. Jy het die vader, wat met die volmaakte liefde, jou liefheid en vir jou zorg, nou vir jou omgeen. En vraag die mense, nou hierdie laaste gelijkenis van die visnet, nou wat daarvan? Want dit val nou nie lekker op die oor nie. Ons het nou al hierdie goeders gehoor, en dit klink als goed en gaaf, maar rechtig, in die jaar 2017, nou nog praat oor die hel? En dit het predikant gevra, oor hierdie leer van die hel. Hoe moet ons dit verstaan? Want mense probeer het baie keer versag vandag, om te sê, man, Jy gaan ook nou nie nie op die voorstoep van die hemel beland nie, jy gaan ook op die achterstoep beland. Maar die predikant het van die bybel is baie duidelik, hierdie is die realiteit. En hy vraag nou hoe kan een god van liefde dit toelaat, dat mense verlore gaan? Die god van liefde het die mens volmaak geskept, dat hy sy kind kan wees om kan dien, is die mens wat die om gekies het maar hierdie liefdevolle God het nog steeds het moendlik gemaakt, dat daar mense kan wees, wat hierdie gelijkenisse verstaan, en wat hom as sy, sy koning het, en dis ek en jy. En die feit dat hierdie liefdevolle God, my nie laat verlore gaan, is absoluut stuk genade. Maar hierdie liefdevolle God, het ook hierdie hel, as een realiteit, geskap, en dit moet ons weet, genade tyd gang voorbij. Net soos die hemel, realiteit is, bestemming waar ons gaan woon as Godse kinders, so is die hel die eeuwige strafplek van allemaal wat nie Jesus as hulle koning ken nie. En dit is hierdie net, waar die Heere sê allemaal gaan uiteindelijk by mekaar gemaakt word om voor God Godse troon te staan. En jy weet nie wees wie nie. Dis ook nie een verantwoordelijkheid om nou te sê, dis een kind van Heere of nie. As jy vat iemand wat langs Jezus gesterf het as een misdadiger, as iemand vir jou soe vrouw, wat daar die man wat langs Jezus gesterf het, sal hulle allemaal vir jou sê, dit is een slechte persoon, een misdadiger, maar in sy laaste oomlikke, het Jezus hom verlos, en het hy gesê, vandag sy sal op in die paradijs wees, jy kan nie oordeel, jy weet nie wie op 10 voor 12 tot bekering kom, maar jou verantwoordelijkheid is net, wees seerdeeg, verspreid die koninkryk van genade, is nie jou werk om te onderscheid nie, die Heere sal het uiteindelijk doen, maar onthou, die tyd is min, die tyd gaan voorbij. Jy lewe met die eeuwigheidsperspektief en daarom moet jy jou prioriteit en En dit is waarom hier die hele gedeelte gaan. Beskou in die rechte licht hier die gebed wat jy bid, laat die koninkryk kom. Bedoel jy dit werkelijk? As jy sê, Jezus, wees my koning, gaan jy dit waag om hier die gebed te bid? Wat nou as die God van jou goed begin wegneem? Iemand wat jy lief het, jou inkomst jou gezondheid, gaan jy dan nog twyfel, het voel nie of hy meer my God is nie, hoekom gaan dit so sleg? Dit wat Gideon vir die Heere gevraag toe hy na nou om te kom, hy sê, as die Heere dan ons God is, hoekom gaan dit so sleg in ons land? Maar die Heere het nog steeds vir Gideon gesê, hy is een dapper man, wat sy die, binnen die wil van die Heere optreeg, sy waagstuk en dis wat hierdie gedeelte ook vir ons sê om roekeloos, radikaal een burger van Godse koninkrijk te wees en Jezus te volg maar dis die moeite werd ek wil afsluit met die woorde van Dietrich Bonnever hy was een Duitse predikant in die tyd van Hitler wat uiteindelik gesterf het vir Jezus omdat hy vastgehou het aan dit wat hy gloe in Jezus. En hy het een boek geskryf, wat gaan oor discipleskap. En in die boek maak hy die uitspraak, wat betekent discipleskap? En hy sê, God roep jou om vir hom te sterwe. <laughs> nou wie sal so beweging volg, as hy sê, word deel van ons, en jy gaan dood gaan uiteindelijk. Wanneer die Heere jou roep, dan sê hy vandag vir jou, sterf van jou eie koninkryk. Meneer jou eie baas probeer wees, meneer dink, jy kan jou leven beheer nie, want jy kan nie. Jy kan nie beheer wees van jou leven nie. Maar as jy die beheer van jou leven vir koning Jesus gee, dan staan jy kans. Dan staan jy kans om uiteindelik die doel te bereik met jou leven wat God vir hom het. Volg om vandag radikaal. Bid vandag laat koning koninkryk kom. Want as hy koning van jou lewe is, dan sal hy vir jou zorg, soos die lelies van die veld en die voos van die hemel. Zorg dat jou verhouding met hom recht is. Amen. Kom ons bid saam. Heer Jezus, ons dankie vir die prentjies wat hy vandag vir ons weis hier en ons besef dit is eindelijk skrikwekkend. As ons besef hoe ver ons daar vanaf is, hoe min die koninkryk, die koningskap, die heerskapie in ons eie levens duidelik is. Hoeveel ons self op die troon van ons eie harte wil sit, hoe selfsichtig ons leef, hoe selfgerig ons leef, hoe min ons op u, op u verheerliking, op u koninkryk focus, vergewe ons, meer. help ons om met perspektief te lewe, juist in die tyd waar ons makkelijk moedeloos moet waar ons makkelijk negatief word, want dat ons makkelijk miskyk, die klein dingetjes waarmee u bezig is in ons levens, en ons het geringskap, geef vir ons een perspektief hier, en help ons dat ons, in ons nageslachte, u met radikale liefde sal dien, ons verhaar het in Jezus naam, Amen.